«Я протестую», – підскочив зі свого місця адвокат, призначений мені напередодні. «Ваша честь, державний обвинувач ставить з ніг на голову суть справи. Потерпілу, яка ледь не розпрощалася із життям завдяки діям підозрюваного Воронова, державний обвинувач намагається зробити підозрюваною. Моє... Завдання сьогодні надзвичайно важливе – не тільки захистити честь жертви злочину, але й не допустити порушення прав підсудного Воронова. Це завдання державного обвинувача і суду, а не захисту. Продовжуйте, суддя зверталася до прокурора. Окрім того, маємо справу із жіночим, Кваліфікованим шантажем високопосадової особи, яким є потерпілий, будучи психічно неврівноваженою особою в силу невпорядкованого та суспільно осудного приватного життя, що доведено в ході попереднього слідства рядом експертиз, підозрювана Ковальчук Лариса Михайлівна і знову адвокат Катапультувався зі свого місця. Ваша честь, державний обвинувач стверджує, що в ході досудового слідства проводилася експертиза приватного життя потерпілої. Я протестую. Приватне життя особи не може бути предметом будь-яких експертиз. Я стверджую, побагровілий прокурор, опустивши окуляри на перенісся, Поглядом уже розстрілював адвоката. Я стверджую, що низкою спеціальних експертиз, проведених в ході досудового слідства, встановлена певна психічна та психологічна неадекватність особи підозрюваної. Потерпілої. Я наполягаю. Потерпілої. Адвокат чомусь скидав піджак. Мало того, що потерпіла, зазнала віроломного збройного нападу, була поранена двома кулями, одна з яких могла виявитися смертельною. Мало того, що їй зробили п'ять хірургічних втручань важкого ступеня складності, державний обвинувач намагається змістити акценти таким чином, щоб спрямувати справу у вигідне йому русло. Враховуючи, Очевидно, службову близькість із обвинувачуваним Вороновим, з якого він намагається зробити жертву. Суд не надавав захисту слова, безбарно повідомила суддя. Високий суд. Зараз я спробую довести свою тезу про психічну невідповідність підозрюваної, з укупністю речових доказів, а також спробую реставрувати процес суїцидальних спонук у діях підозрюваної, які призвели до... В руках прокурора темно темнозелений талмуд мого щоденника. І я зрозуміла, що мене зараз роздягнуть наголо. Обдивляться з усі і в усі дірки як під час обшуку у в'язниці змасакрують і далі повільно із насолодою затопчуть ногами розчленоване тіло. І ще одного масакрування я не витримаю, на мені не затягнулися шрами від попередніх розтинів. І тоді, всупереч всім суддівським протоколам і порядкам, я підвелася зі свого місця. Ваша честь звернулася в повній, майже могильній тиші. Вам ще ніхто не надавав слова, потерпіла. Я не є потерпіла, і ніхто не має права позбавити людину її останнього слова». Останнє слово в цьому залі не за вами, знову перебила суддя. Останнє слово за буквою закону. Ваша честь, хто б і що тут не говорив, я погодитися із цим не можу, бо ніхто, крім мене, не знає всієї правди. Я протестую, прокурор стояв чомусь переді мною і свердлив очима, безладно гортаючи щоденник.